está começando 94 notícias meio de em ponto a câmara dos deputados aprovou ontem projeto de lei que altera o código penal para instituir o chamado homicídio vicário. aquele praticado contra filhos pais ou dependentes diretos de uma mulher com um fim específico de lhe causar sofrimento punição ou alguma forma de controle o projeto inclui este crime na lei de crimes hediondos e no rol de crimes de violência doméstica. As penas previstas vão de 20 a 40 anos de reclusão. A proposta segue para análise dos senadores. A alteração foi aprovada no contexto de crimes contra crianças como forma de punição a mulheres como no caso do secretário da cidade de Itumbiara que matou dois filhos e se matou na sequência após um pedido de separação da mãe das crianças. Os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira. O Brent, referência do mercado, atingiu o maior nível em mais uma semana e superou 115 dólares por barril. A alta ocorreu após o Irã atingir instalações de produção de combustíveis em diferentes pontos do Oriente Médio em resposta ao ataque de Israel a Softbars, maior campo de gás natural do mundo. A escalada de tensão pressionou o mercado. Por volta das nove e da manhã de hoje, o preço futuro do gás natural na Europa registrava alta de cerca de dezenove por cento. Mais cedo chegou a subir trinta por cento na região. Em resposta ao ataque israelense, o Irã atingiu instalações de energia no Catar, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. No Kuwait, duas refinarias da estatal de petróleo foram atingidas por drones e tiveram incêndios. Agora meio-dia e dois minutos. Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 19 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 notícias. 94 e notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed, vem pro clube de vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, cliente restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone três dois, dois três e zero zero. facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova quinta residencial, viver bem como Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats: 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita da sexta-feira você saboreia o tradicional rodízio de massa do camponesa massas caseiras polpetone, mesa de frios cordeiro e muito mais reserve seu jantar no camponesa pelo telefone 32237400 o camponesa fica na Rodovia Marechal Rondon quilkm 334 Camponesa o parmegiana da som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru. Presença que transforma. 94. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa com entregas em Bauru e região. Faça uma visita a nossa loja no Ceagespe Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. Pegou a hora de trocar de carro? Mega plantão de vendas Hyundai Top Motors. Seu carro zero com condições especiais. Confira algumas ofertas. Creta a partir de R$ 119.990, HB20 a partir de R$ 89.990. Mas atenção, é somente nesta sexta e sábado, dias 20 e 21 de março. Passe na Hyundai Top Motors. Seu próximo carro está aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quero uma promoção para facilitar o seu dia vem pro fim de semana da panela de pressão elétrica na van panela de pressão elétrica 6 litros Electrolux, e Eletrolux de 799 90 por 10 vezes de 44 e 99 e e sem entrada e sem juros 350 e de desconto prepare várias receitas ou programe o início do cozimento 100% segura com três níveis de pressão desliga sozinha Só suaesse de 44 e 99 e e na van válido até domingo ou enquanto durar o estoque 94 notícias. Agora meio-dia e cinco minutos de volta com 94 e notícias. A vereadora Estela Almagro denunciou na última segunda-feira a precarização da assistência social no município. Para a parlamentar, essa situação começou a partir da contratação da mãe da prefeita Suelen Rosim para o cargo de secretária sem conhecimento da lei orgânica da assistência social ou do sistema único da assistência social. Nesse período, segundo Estela, não foram instauradas políticas de atenção às pessoas em situação de rua. Também, segundo Estela Almagro, os últimos projetos enviados à Câmara demonstram o desconhecimento da legislação pauta da assistência social no governo da prefeita Suelen Luzin tem sido uma das mais atacadas e precarizadas. Quando a prefeita consolida a da sua mãe, sem nenhum conhecimento do sistema único da assistência social ou da lei orgânica da assistência social, isso foi a prova mais cabal da ausência de compromisso, onde nessa passagem breve, mas devastadora pela Secretaria de Assistência Social, a mãe da prefeita só conseguiu mesmo, é além da destruição, consolidar um programa chamado por ela Ajude de Verdade, que na verdade não ajudou ninguém. Gastou-se muito com publicidade, com outdoors, panfletos, ações panfletárias e eleitoreiras nos cruzamentos e nenhuma política efetiva de atenção aos moradores de rua. A saída da mãe da prefeita consolida a sua substituição por alguém que ela colocou, que é atual secretária de assistência social que também não tem vínculos nem emocionais nem históricos com a nossa cidade. Tanto que foi candidata na última eleição são a vice-prefeita em uma cidade vizinha. Essa ausência de conhecimento do território e da distinção específica que o SUAS tem, tem trazido transtornos de ordens bastante graves para assistência social. Os últimos projetos enviados à casa dão uma demonstração cabal de desconhecimento da lei, do compromisso, da demanda que precisa ser atendida e do quanto isso impacta a vida de pais e mães em projetos e programas. Majoraram fazer promover aumentos nos atendimentos terceirizados, que deveriam seguir uma linearidade e uma previsão orçamentária em respeito à lei de responsabilidade fiscal pois substituído por arranjos oportunísticos que não importam em aumento de atendimento efetivo para a população que precisa do serviço mas em arranjos burocráticos inclusive ilegais mecanismos que burlam a legislação como forma de manutenção de entidades e não necessariamente dos programas mantidos pelas entidades isso naturalmente não se espera da responsabilidade da entidade, mas sobremaneira a irresponsabilidade governamental que não prioriza uma política, uma estratégia para, de fato, garantir uma assistência social emancipadora e responsável. Isso trará consequências devastadoras para o atendimento social das políticas para as pessoas mais vulneráveis. Isso é muito... Só... Na última segunda-feira foi aprovado pela Câmara um projeto de aditamento aos termos de colaboração já em vigor para repasse complementar de recursos a três organizações do terceiro setor ligadas à assistência social. Agora meio-dia e oito minutos, alguns estádios municipais de Bauru estão fechados desde dezembro do ano passado para manutenção sendo eles: Edmundo Koube, Horácio Alves Cunha, José Carlos Galvão de Moura, José Spect Filho, Nelson Reginato do Canto, Silvio de Magalhães Fadilha e Toninho Guerreiro. A previsão inicial de entrega dos distritais era para 31 de março deste ano, mas, segundo o secretário municipal de esportes e lazer, Leandro Ávila Rodrigues, apenas uma parte dos estádios deve ser entregue no começo de abril para o início dos campeonatos municipais. Ao todo, sete estados distritais, né? Do, do município estão sendo reformados, né? O Araçal Viscuena no Bela Vista, o Alvão de Moura, no Gasparini e o Nelson Renato do Canto no Jardim Redentor foram retiradas as pragas, né? Feita a cobertura, né? Corrigido o solo adubação, agora está em fase de limpeza externa, né? E pintura das arquibancadas. O José Espete que Filho a gente fez a remoção total do gramado, iniciou o plantio equivalente aí uns cinquenta por cento que foi paralisado devido às chuvas agora na, nas últimas semanas e também a reforma da arquibancada, do acesso e dos, dos banheiros, né? O Toninho Guerreiro no Meridota foi feito o nivelamento, né? Do, do do gramado na qual a gente teve que jogar uma uma totalidade ali de terra, né? Preparar o solo para na próxima semana fazer o plantio e a empresa ganhadora da licitação retornou as obras que ela já tinha se sido entregue devido ao ato de vandalismo que teve ali. Então, ela retomou agora a reforma do vestuário e do banheiro, né? para nós a gente poder dar sequência para liberar. O padilhão está em fase final das obras, né? De acessibilidade e segurança. Na sequência, a gente vai entrar com a reforma também do gramado e o Edmundo Cobre foi retirado o gramado parcial, né? E feito o, o, o plantio né? Agora vai tá entrando na fase de de adubação, cobertura, para depois passar o rolo, né? Na sequência também vai ter toda a reforma também nos banheiros, né? A pintura na no bancada para poder liberar. Então a previsão é que libere uma parte desses estádios agora em abril para o início das competições da Liga Bauruense e consequentemente também depois tem a sequência Copa Big Bang. Os estádios Valdemar de Brito na Vila Ipiranga e Zenzo Kikuti no distrito de Tibiriçá são mantidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer no entanto não foram fechados para manutenção. Agora meio-dia e 11 minutos, hora de uma rápida pausa na no 94 Notícias, voltamos já.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 grandes ofertas, confiança, vem pra economia. Lava roupas em pó ou 800 gramas no clube, nove e noventa Batata palito rap mix, dois quilos no clube, 1990 e Filezinho de frango perdigão congelado, pacote um quilo, quinze e oitenta Leite em pó integral ninho, 10% grátis. Lata, 380 e gramas no clube, quinze e noventa Laranja pera ou cenouro, quilo, três e Se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no clube Cliente Confiança e aproveite. Piatant, tem máquinas para agilizar Piatant, tem peças para você inventar Piatant, tem ferramentas para trabalhar Na Piatantem você encontra máquinas e ferramentas do hobby ao profissional. Makita Bosch e Dewalt. Além de EPIs, mangueiras, correntes, lonas, insumos e equipamentos para solda, materiais para construção em geral e muito mais. Compre sem sair de casa. Acesse piatantem.com.br Noventa e 94 tá comigo todo dia. Chegou a hora de trocar de carro, mega plantão de vendas Hyundai Top Motors, seminovos com condições especiais, confira algumas ofertas, HB vinte e sence de sessenta mil por 63.900 e 2021 de cento mil por 92.900 e 900. veículos abaixo da FIPE e mais, IPVA 2026 pago, transferência e tanque cheio, mas atenção, é somente nesta sexta e sábado, dias 20 e 21 de março, passe na Hyundai Top Motors, seu próximo carro está aqui,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 uma promoção para facilitar o seu dia vem pro fim de semana da panela de pressão elétrica na A panela de pressão elétrica 6 litros Eletrolux de 799 e e 90 por 10 vezes de 44 e 99 e e sem entrada e sem juros 350 e de desconto prepare várias receitas ou programe o início do cozimento 100% segura com três níveis de pressão desliga sozinha Só pé de 44 e 99 e e na van válido até domingo ou enquanto durar o estoque Essa agência é mais de 38 anos. E seguro, ele acreditamos. Pode confiar, é muito bom sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade escrita fiscal. Chame o de Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o de contabilidade sem complicação. Ele é um mas pode chamar de amigo. demartino.com.br. Chama de Martino. 32274110. 94 notícias agora meio-dia e 14 minutos de volta com 94 notícias o tempo permanece instável no estado de São Paulo com variação da nebulosidade com pancadas de chuvas isoladas principalmente entre os períodos da tarde e da noite temperaturas estáveis agora no Centro Esportivo Sica da Avenida Getúlio Vargas a temperatura é de 27 graus a umidade relativa do ar está em 68 por cento e o nível da Lagoa de Captação do Rio Batalha está em 3 metros e49 quando o nível ideal é 3,s e20 agora meio de 15 94 esporte FM Quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. Brasileirão tem novo líder após a abertura da sétima rodada da competição na noite de ontem. O Palmeiras que venceu o Botafogo por 2 a 1 um, contou com o tropeço do São Paulo que foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 1 um a 0 Ontem no São Paulo o meia atacante Lucas Moura deixou a partida logo no início do jogo e foi levado diretamente a um hospital em Belo Horizonte onde foram constatadas fraturas em duas costelas também ontem pelo campeonato brasileiro o Bahia venceu o Bragantino por 2 a 0 Atlético Paranaense dois Cruzeiro um Mirassol 0 Coritiba um o Vasco venceu o Fluminense de virada por 3 a 2 enquanto o Santos perdeu em casa para o internacional por dois gols a 1 um. resultado esse que levou Ou a equipe de Vila Belmiro a demitir o técnico Juan Pablo voivoda hoje três partidas dão sequência ao Brasileirão às sete da noite o Grêmio enfrenta o Vitória às 8 horas o Flamengo pega o remo e as 9:30 e da noite em jogo que você confere pela 94 FM a Chapecoense encara o Corinthians pela Copa do Brasil três jogos hoje dão sequência a quarta fase da competição mas Maringá e Goiás, Juventude e Águia de Marabá, Volta Redonda e Barra de Santa Catarina. Ontem a Ponte Preta foi eliminada após perder no tempo normal para o Atlético Goianiense por um gol a 0 Outro paulista eliminado ontem foi o Novo Horizontino que apenas empatou em 0 a 0 com o Jacuipense e nos pênaltis foi derrotado por cinco gols a quatro. A Libertador, da América define nesta quinta feira a composição das chaves da fase de grupos. O sorteio acontece às oito da noite no horário de Brasília na sede da Comembol em Luque no Paraguai. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94 Obrigado Emerson, agora meio-dia e 17 Mercado Financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de um com 177.516 pontos. Moedas operando em alta. 0,37% para o dólar comercial, vendido a cinco reais e vinte centavos. Zero por cento para o dólar turismo, vendido a cinco reais e quarenta e centavos. Zero por cento para o euro, comercializado a seis reais e seis centavos. E queda de 2,04 por cento para criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a trezentos e sessenta meio-dia e 18 minutos os 44 milhões de contribuintes obrigados a apresentar a declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física neste ano terão um prazo menor do que o habitual para enviar a declaração à Receita Federal a entrega do documento começa na próxima segunda-feira 23 de Março e vai até 29 de Maio e a contadora Ana Beatriz Garcia explica quem deve prestar contas ao leão Prazo para entrega do Imposto de Renda de 2026, referente ao ano calendário 2025, começa em 23 de março e se encerrará em 29 de maio. Se enquadram na obrigatoriedade da entrega aqueles que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ reais, tiveram rendimentos isentos ou não tributáveis, como dividendos, herança, ou tributado exclusivamente na fonte acima de mil reais, tiveram receita bruta de atividade rural acima de 170. 87.920 e reais bens e direitos acima de 800 mil reais em 31/12 de 2025 se houve operações em bolsa acima de 40 mil reais ou com ganho líquido tributável ganho de capital na venda de bens e direitos e algumas situações com o exterior o desconto simplificado continua em vinte por cento sobre os rendimentos tributáveis e é limitado em 16.754 reais e tri34 centavos esse ano a receita anunciou que a restituição será feita em quatro lotes. O primeiro disponível já em 29 de maio, seguindo com ordem de prioridade, idosos com mais de 80 anos, após idosos acima de 60 anos, professores, declarações feitas a partir da pré-preenchida com restituição via PIX por CPF e depois por via PIX feita por outra opção e por último os demais contribuintes. Vale o alerta que a partir da declaração desse ano, as informações referentes aos rendimentos tributáveis virão da de FDRIINF e do E-Social, não mais da DIRF. Portanto, caso a declaração seja feita pela pré-preenchida, confirmem esses recebimentos, pois pode haver divergências. Para mais informações sobre o tema, procure seu contador e evite multas ou cair em malhafim. Tradicionalmente, o prazo de entrega começa em 15 de março ou no primeiro dia útil posterior e vai até o último dia útil de maio. Agora meio de 20 minutos, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já.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 democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a justiça eleitoral. Você tem até seis de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiça eleitoral ponto Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Conquiste sua casa própria em 2026 e e no Nova Quinta em Bauru. Você encontra casas de 72 e metros com suíte, placa solar e cisterna, pensadas para oferecer conforto, economia e qualidade de vida. Aproveite as condições facilitadas e os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Visite na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael 368 e e ou chame no WhatsApp 11 40036949. E Ecovita, construindo sonhos com você. 94 e tá comigo nos fatos. Sua marca merece a qualidade de quem entende de brindes, costura e personalizados. Na Fazcouros criamos muito mais que produtos, entregamos soluções com a sua identidade, de itens executivos como pastas e despedes a mochilas, bolsas esportivas, bolsas térmicas e necessários de alto padrão. Desenvolvemos projetos exclusivos e sob medida, transformando sua ideia em um produto costurado, único e resistente. Seja brindes corporativos ou projetos especiais, escolha a Fazcouros. Qualidade premium e infinitas possibilidades de de personalização. Entre em contato pelo WhatsApp catorze nove e descubra tudo que podemos criar para você. Faz couros, a sua marca em boas mãos.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 94 Notícias. Agora meio-dia e 24 minutos de volta com 94 Notícias. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru, APAE, promove uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. A ação integra as atividades de conscientização, respeito e inclusão das pessoas com essa condição genética. A abertura do evento será nesta quinta-feira, marcada por uma apresentação artístico-cultural e um desfile, como explica a presidente da APAI Bauru, Maria Amélia Moura. Para nós da APAI de Bauru, é uma semana muito especial, pois marca o Dia Internacional da Síndrome de Down, é uma causa que faz parte do nosso dia a dia, da nossa missão. Nós preparamos uma programação especial entre os dias 19 e 26 de março, e já na abertura teremos um momento muito emocionante, um desfile com os nossos alunos, acompanhado de uma apresentação artístico-cultural é o um espaço de protagonismo de valorização e acima de tudo de celebração da individualidade de cada um esse desfile ele é muito mais do que uma atividade ele representa a inclusão acontecendo de verdade, fortalece a autoestima a confiança e dá voz a quem tanto tem a mostrar, é quando os nossos alunos revelam quem são com alegria autenticidade e orgulho, para as famílias e para toda a equipe, é sempre um momento profundamente emocionante, aqui na Pai de Bauru somos referência no atendimento às pessoas com síndrome de Down, com um trabalho multidisciplinar que integra educação, saúde e assistência. O nosso propósito é desenvolver o potencial de cada pessoa, promovendo autonomia, qualidade de vida e inclusão social. É quando vemos esses jovens e adultos desfilando, se expressando e ocupando seu espaço, temos a certeza de que esse trabalho faz a diferença e transforma vidas. Mais do que celebrar uma data, nós queremos mostrar à sociedade que a inclusão é possível, necessária e transformadora. E a Pai de Bolo segue firme nesse compromisso. Construir todos os dias uma sociedade mais justa, mais humana e mais inclusiva para todos. Hoje atendemos mais de quatro mil pessoas com serviços que vão desde a escola de educação especial, do encaminhamento para o trabalho, na reabilitação, na dispensação de OPMs, o teste do pezinho, as residências inclusivas, centro dia, serviço de proteção social especial. Estamos sempre atuando no cuidado de pessoas com deficiência intelectual, múltipla ITEA, deficiência física e visual, sempre de forma totalmente gratuita. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, apoie essa causa. Cada gesto de cuidado gera mais inclusão, mais oportunidades e mais futuro. Mas para continuar Marmos transformando a vida, precisamos de sua vida. A fonoaudióloga e coordenadora técnica da APAI Bauru, Lucide Paula, explica que a síndrome de Down não é uma doença e sim uma condição genética. Celebrada em 21 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down é uma data dedicada à conscientização e a valorização das pessoas nesta condição, principalmente ao combate do capacitismo e a promoção da inclusão. Embora os direitos à educação, ao trabalho e à saúde sejam garantidos por lei, muitas pessoas com síndrome de Down ainda enfrentam enormes desafios no seu dia a dia. A síndrome de Down é também conhecida como a trissomia do cromossomo 21 É uma condição genética médica caracterizada pela presença de um cromossomo 21 extra nas células, totalizando 47 cromossomos e não 46, como na maioria da população. Não se trata de uma doença, mas de uma condição que pode resultar em características físicas específicas, hipotonia muscular e diferente graus de deficiência intelectual ou atraso no desenvolvimento. Ao longo da semana, a instituição dará continuidade às atividades comemorativas, com ações como piquenique, luau Down, entre outras iniciativas preparadas especialmente para a data. Agora meio-dia e 27 minutos com as reportagens de Emerson Luiz, Viviane Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide, e os trabalhos técnicos e a apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta quinta-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência e na sequência vem Rogério Franco e o 94 Retro. Tchau, tchau. Y D828 Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada 94.5 94 FM, Paulu, São Paulo, Brasil.